аби в підходящий момент постати в усій красі. Господи, мені здається, деколи все одно, що я собі говорю. Неквапно курю і дивлюся на південь, де темний парк повільно виростає, підіймається вгору, як масивна чорно-зелена плита, що з розгону накладається на нижній шар, від чого її трохи закидає. Там, видно верхні поверхи цегляних п'ятиповерхових будинків, в окремих вікнах світиться, а там також марудяться, курять на балконі і дивляться на північ, де живу я. Мабуть, мій житловий масив звідтиля виглядає маленьким, будинки майже непомітні, ледве визирають за дерев, ніби підводяться на пальчиках. Унизу повз проспект прямує п'яна ватага, що підіймає несамовитий і брутальний шум, горланить пісні. Вони помічають перед собою сорокарічного чоловіка в костюмі з портфелем. Вигукують на його адресу непристойності, один із п'яних виривається і підбігає до нього з криками «Начальство, мать вашу, саме начальство, суки, начальство!» Чоловік не озирається і прямує далі а за його спиною вже кілька голосів репетують, насідаючи йому буквально на п'ятий. Чоловік йде напружено, але намагається цього не показувати і не пришвидшує крок. Врешті-решт ватага від нього відстає. Наближається тепла ніч. Доливаю у горня чорний мускатель і продовжую винну-невинну насолоду. Думаю про свою печінку, про свою терпеливу рідну печінку, яка останнім часом про себе інколи нагадує, ніби хоче сказати, пора зав'язувати, я ж не вічне. Її можна заспокоїти, за тиждень-другий я вип'ю все вино і кину. Добре, що після дванадцятої довго не засинаю і люблю спостерігати за нічним містом. Але ж є люди, які лягають рано, бо йдуть осьомі на роботу непевно від цього бісяться, п'ють снодійне, затикають ватою вуха, закривають квартирки й балконні двері, або просто шепочуть слова терпіння, запитуючи в стін, коли ж це неподобство скінчиться. Вдалині, біля зупинки парк імені Рильського, знову чути п'яні крики, які проте швидко вгамовуються. З темряви з-під крон дерев виходять двоє патрульних, які, судячи з їх рішучого вигляду, вже налаштовані до зустрічі з башкетними. В одного з них у руці оживає гумовий кийок, легко, але ритмічно вдаряючись об праву ногу. За кілька хвилин між патрульними та ватагою зароджується жвава розмова. Чути гарячі та слухняні слова «виправдання» якими підлітки намагаються вплинути на міліціонерів. Невдовзі все затихає, і юні шакали, мовчки, як слухняні вівці під пильними поглядами патрульних, полохливо обертаючись, бредуть у своєму напрямку, поки не зникають за рогом першого будинку. Лише звідті лунають їхні сміливі викрики на адресу патрульних. До теремків їде порожній тролейбус. У його освітленому, ніби акваріум-салоні, лише дві людини. Він зупиняється перед світлофором і через кілька хвилин зникає у нічній тиші. У квартирі піді мною плаче немовля, я чую, як молода матір, яку звуть Дана, підходить до нього і заспокоює. Потім жінка затихає, раптом різко шипить, мабуть, до чоловіка, я чую його Сонне бурмотіння з нотками незадоволення від небажаного пробудження. Через кілька хвилин чоловік виходить на балкон, клацає запальничкою і глибоко затягується. Роблю ковток вина і ставлю кружку на табуретку. Дивлюся вниз і бачу його невелику лисину. Він, здається, інженер із Державного науково-дослідного інституту з дуже довгою назвою – і звати його, якщо не зраджує пам'ять Саша. Він, мабуть, також дивиться на той краєвид, яким милувався я десять хвилин тому. Не вийде, я не Геракліт, але ж знаю, що двічі один і той же краєвид не побачиш. А може його хвилює